Benzat molimoz, beraz, hoitan uh, e, iraganda eskoleriko laborantxaga marain biltzar horokorra. Uh, Araberritua da, eta, hor, uh, gauza berriak badira orten, ja, e, reiten aldauk zupiskabata. Zer berritu dena? Bon, uh, biltzar horokorra uh, berritu du, iten, uh, sei urteta egiten duen bezala, usain uh, egiten duen bezala. Beraz, uh, beh, berrikuntza da, gazte, gazte zomaiz hartu dira eta guretako hori zinez uh, baiko da, Uh, ez gira parekotasunean uh, heltzen bena, bon, halike badira uh, emaztiak sartu uh, ere, eta beraz, hor, uh, biltzak horoko uh, aga behituatekin, abiatzen gira behiz uh, sei, uh, sei urtenako. Hala, hor, badira talde ezberdinak, orotarat uh, sortzi, Uh, fikabat, presentatzen dauzkik guztu, lehena, biztandena, laborariena. Baina, hondiena da le, laborarien kollegiua, eh, beraz hor hor ba gira hamanau, hamanaukide, eh, laborarien ordezkariak, eh, bizarro loko hortan, gero badira eh, laborari ohien eh, kollegiua, eta hor bi hadira eh, eh, izanen, bi ordezkari. Gero, badira, uh, langile, uh, langile nortezkariak, eta hor, uh, bon, badituko CFDT sindikataren uh, izenean uh, odezkari or bat. Labek uh, normalki izanen du bere, bere ordezkarri egin ez duen uh, iz izendatia. Gero, uh, hala beste kolegiua garapen, uh, garapen tsaileko uh, uh, elkartan kolegiua, beraz hor, badira, uste uh, hiru hiru ordezkari. Hidu ordezkari, ordean hor, dizkari, hor, hor uh, buru beltza elkartea ukarien duberi ordezkaria. Euskal Monetak orai jarte bezala. Eta hemen elkartea ere jada uh, dia jortzena. Eta beraz beste bi, uh, bi kolegio uh, inguramenaren defentsarako uh, elkarteak eta jortan uh, laukiide bat ditugu uh, bon, bizi jada jortzena, uh, bizi mugimendua. Kad uh, elkartea eta saiak elkartzea, horiek jada hor ziren, eta berrikuntza horren sartu dela beste elkartzea bat diflokon alabag hor, huraren itzulian lan egiten duten elkartzea bat, eta beraz horiek ere ukanen dute ordezkari bat eta gero kontzumitzailen kolegiua, beraz hor agapitz elkartzearen izenean hor izanen da etxeiko izlen elkartzearen ordezkaria <coughs> gero einterramap, jada horzena, einterramap uh, odeskatia izanen da, odeskarri batekin, eta gero hor, uh, beste elkarte berri bat, 8 uh, hori uh, konsumitzailan elkarte berri bat, hor nahi duena magazine magazin bat muntatu edo bi magazine. Biologikoan, ba, biologikoan eta lekuko ekoizmenekin. Hala, hori elkarte behia, eta gero, uh, ukanen du hor horai hartio etzen uh, zer bat, delako Mamra Asoziide itzen dena, uh, kide asoziatua, eta beraz hor, ukanendu du txei txei berri, hori beita uh, Manu Robles agangizan hordezkaria. Uh, Eh, Yakima da, Laborantza Gamara Maniol-Jobrez Arrangiz Fondazioa ina dela eta beraz, zuzen, atzameiten ginduen horrezkari bat ukantzean gure biltzak horok uh, eta beraz hori uh, txai-tsai-tsai behar izanen da. Eta, hala... Uh, e eta gero, zortzi uh, talde horiek ardura biltzen dira? Bai, ordean, biltzak horoko hori biltzen da uh, bila betetarik. Eh? Hala, ordean, ordean, bor aldiz uh, biltzen dira. Hori da laborantza gamarako orientazionek haxen duen uh, zera? Uh, taldea eta ere deliberuak hoktan haxen dira eta gero gu buleuak biltzen gira hastian uh, Egun erdi batez, uh, aste guzies, egun erdi batez, hala, uh, barne funksionamenduaren uh, segurtatzeko. Arraiten duzu orientabideak finkatzen direla hor, Prezeski, zer dira orientabideak eta uh, pundu azkarrenak bultzatu nahi dituzunak emendika inxina. Ba, beraz, bon, gure uh, lan haundina da, biztana, laborarien zer behitzuko izaiteko, eh? hori maiten ditugu, uh, bon lau lantzail altustua gintien hartzaketik, hori edalako laborantza politiken segitzea, instalazio transmisio sail garapen horoko gala uraldearen antolaketa, eta balio gehigarria etxaldetan eta manera uh, kolektibuan uh, entzinen maitea. Beraz, hala lan horiek segitugu ditugu ditugu, uh, Uh, laborarien uh, zerbitzuko eta hor indaga emanen du, ale uh, ondoko sei urtetan, uh, uh, bon, lujaren gaien itzulean, zenta ikusten du uh, uh, gai mimera dela, uh, lur gerotagihio dezagertzen dela, eta hortan meher dugu zinez uh, lan egin, eta hor nahi ginuke uh, urte hontan uh, seminario kolokio bat uh, plantan ezagir lu, uh, lujaren gaiaren uh, itzulean ikusteko, be Nula behag uh, hala, nula etxe bizitza, laborantza, nola behar diren horiek kudeatu, haute tsekin, eta bon, badira tresnak gaur egun lehian direnak, eta mena halik oaxen dira e, gerotagio lur desagertzen dela, gerotagio lur ezartzen dela e, eraikuntzarako, eta hori falta izanen dira, biztana, e, laborantzarako, eta helikaduraren segurtatzeko. Eraz hori gai, gai e, ba, premiatzu bat, e, eta gai mimera dena e, hori, ebon ja e, e, e, ikusi gozu kolokio hortan nola no hispenciación teorética be es tu uno da, da taifingaturik mena autzen izan da zain izan bi milata emetsian importante eta, bat etta, viste, importante da, osie, zu, ori, oh, no, eta beste punto importantea ireda transmisio a ocean hepatosul bainan hori ono eta naidusi e, uh, lando Bai, sustut transmisio alde hori eh? e, bon, Instalazio transmisioa da gure z, Lantzaila, lantzaila. Instalazioan bon, behintuen jada bi, bi postu eh, Sortiak Instalazioen dozir horien eta segitzeko Eta transmisio hortan bon, Egia erran ez ginduen hori ala lantzen Eta hori ikusi, ikusi du eh, Batzela behar hori du bat Batzela jendeak nahizuela E, etxaldea transmititu e, be normaiti e, espitzian segidako segi, e, familian segidai gedo eta hori e, jintzauku e, hala eta gio eldu sauzkigu e, galderak eta hor behar du zinez e, indarra german e, hortan zenta zinez ikusten badu alde bat eta ikusten du badirela gazte hainiz laborantzatik kampotik nahi la laborantzan uh, aizan, eta bestaldetik uh, ere badila hainiz etxalde segidari gabe izanen dinenak ondoko uh, urtetan. Mm -hmm. Eta beraz uh, hor, uh, hori uh, lantzail uh, zinez uh, lehentasuna eman behar du uh, lantzail balda. Eta langile bat, berri bat hartu duzio prezeski horretako? beraz uh, transmititzeko dozio horretan langile berri bat hartu du, horren langile berri horrek uh, inenditu formakuntzaak, ditu, formakun zahag, inen ditu uh, ere juridiko arglua landuko du, beraz jada behin langile bat aizena juridiko mailohtan mena biziki galdera ukan ez eh, etzituen eh, etzen denetaheltzen ahal, eta beraz hor deliberatu dugu juridiko ahlo hori azkartzia, eta berdemoran transmititzeko eh, lantzailori bergin nila ere eh, landu eh, albezaimat. Hala, bururatzeko ten hori haintzina baitzauko, eta beti baduzue goguan ere eskolegiko beraz laborantza saileko erakunde publiko horren esutik ezartzia, eta hori ere lehentasunetan kaxik sartzen duzila? Ba, ba, ba, hori bizten, hori proposamena egin adu, Herri hilkaruko hala hartu du hori ideia ona bezala eta aipatia du ministeritzan, aipatu zuen hemen gure orte eta beraz gai hori hordugu, gai hori behar du zinez uh, uh, landu, behar ziom behar dugu hautetxien ikustatzen, eta gure tzatak, Importanta da zinez hemen lekuko haute txieka jakin uh, ezaten zer den egitura hori, zeindako nahi dugun, uh, zeindako egiten duen proposamen hori, zeindako uh, nahi dugun uh, lekian ezari, eta beraz uh, gure lanai zanen da zinez, uh, hala, prezentatzia egitura hori zer den, eta hautetxi guziek eta hautetxiek, hala bere ganadezaten zinezorako egituraten behar Eta gero usteot be, bere bidea eginen duela, egun hautetxiek sendiko duten zinezorako egituraten behar eta bon, usteut, guk uh, motivatia gira zein zanik horren haintzina hameiteko eta agian entzunagin zanen gira hautitzin partietik. Unza, mil esker bainat molimoz, beraz uh, kusten dugu eta lana hainitz badela eiteko eta antzina segitzeko prestazteko. Mil